Охоронці трохи потупцювали, та все ж, мабуть, вирішили, що з міліцією краще не зв'язуватися. На півдорозі до джипа один із бойовиків раптом спинився і, повагавшись, повернувся. Сергію Івановичу, ви не могли б, ну, не розповідати малюкові, як ми облажалися? Ну, він за таку гаву голови нам повідриває.